Yqulullahu tebaraka ve teala ba'du udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa qaletil yehudu ghayru ibnilllah wa qaletin nasara almasih ibnilllah Meket ayeb do fillojm som ne vazhdhimin e komentit surras Allahun duke lut qi neve edhe xhamatit ton i cili ne ndegjon prej secilit harf vet se vapa men ameat mas pak we inshallah etani se vapa qi ibojm ne Allahu irit i runë edhe nga japë në esër matë muaj e se nga në qëka i kimi ba wa kaletil jahudu u zejrun ibnullah wa kaletil në fara al mesiho ibnullah sot surja me ajetet e veta me neve ka kalu gjematin dërshëm në landën e betimit pra thamë nga se kjo sura ashture e madhe shumë deti prej detna vend kura një kerimit pasachem përfshin në vete shumgjana, a jetët me të cilin sot kemi pun, me të cilin kemi pun sot kanë kalume në eva në landën e besimit. Dhe në rëkala til jahudu zeyrur ibnullah. Jahudet, lanatullahi alehim, Allahu i malkoft, ato janë të malkuar, Allahu i hithroth në të, Allahu ash në të hithruar, proper cerditio aldia yeten kuranik kerim po selem se mosiese asni gja fo argumentu ka fo lwa inul ladhin kafaru min bani israil ala lisan daud wa isabni maryam yalmalquta allah jallaluhu bil israil marqima allah nshuar prej dorre me qen i malquar do thot me qen i lshuar prej dorres rahmetit allah dhe jallaluhu Al-Ahli Sina Daud wa Isabni Maryam. La imruum ka ten kanjen yahudith ya ant malkum. Kushin kalaimrutha Allahu jalla jalalu. Ne permet Juos Daudit. Edha Isa alayhi salam. Ne permet Juos a thive di pejgamberve qe u dashte ato mbas parja thive me ju besu. Papse se ka psei kemi malkum. Për shkurtim os vanohemi. Sa kanu la yatalahuna an munkarin fa'alu pa nuk e urdhëloishin, nuk e ndalojshin njëni çetrin prej të qeçës, edhe nuk e urdhëloishin njëni çetrin pa të mirë. Prap mallkum. Famela Allahu a shi hidhruar këto. Në Kur'anin e Karim, suretu Al-Fatiha, në çelzin e Kur'anit të Karimit, Allah të thelën e kërkojmë në 17 herë në ditën e se farzat i falim. Allahu Jellalul ka fam nga gjeril magdhub alehim. O Zot, kur e krojmë elhamin, kështu thonë mbaj zbrapi. O Zot Mos në banë në prej ative që ti jenë të hidruar A të që ti në të hidruar i, i e janë një hudët Në thonë orë atë dolin Edhe mos në banë në neve prej ative njërzme që e kanë humrugën A ta që e kanë humrugën janë në farat, janë krishteret Pra pala një në palë Edhe pala që tërë janë humbje Interesanta është me neve Shumë herë pa e thekim vetë vetën Interesanta është me neve Halajojm njerëzën rreth të muslimanëve, çka ju kanë lakmi për do pun. Halajojm njerëz. Ja për shembull. Ja shaq njëonin, njëunit a janë gurbet kerrin shumë të pastër thotë shebeki. Ja shaq shpinë shumë të pastër thotë. Ja çu duhet. Oborrin rrugën, parkun, qytetin këtej gjona këtej në rregull. Edhe më një herë del prej taksit thotë, "Këshire këto sa mirë." Po edhe prap po themi edhe po kthehem se tonë si po jesh mi, po jesh mi kali harë nga qjetronon. Gjëmot Ketë që ka ta shifë është mirë Ketë burinin të ne e ka Ato u kapën parate që ja është mirë Na u kapën për të këshia të qerve Kur gjosë ka o që të sen Na u kapën për të këshia të qerve Pra, jehudët edhe kryshtërët Nuk ka mundësi, shansë Nuk ka muslimoni të atërë me e pëlqin Një gjo, prej originalit ative Prej originalit ative Sotë qka veprojt Qka taja ative ju sot banë nëse dëri me qenë kryshtërë dhe je Pjesët onën negative të aty, onën për të, të mpalli, onën pozitive të atyve. Pundë pozitive të atyve, ato të adhini se që njëri muslimane ka përbërsh me ditë, se ato janë tonët, ato janë tonët. Me qëfar argumentit të fletë, kështu se qëka bojnë ato pozitivë janë tonët, me qëfar argumentit të fletë, pra kështu, ashe mundur që një popull të me pronë, me regulorët e popullit qëtër, ashe mundur që një popull një fejë, funksionën me regulore të përës qëtërn këtë botë, ashtë kjo e mundur, për gjithja a kursinës nga mjësash, se kjo ashtë e mundur edhe shumë ashtë e mundur. I kuj regull ashtë rrugëja jonë qëpargjendja ashtë? I kuj regull a ki? Kja ashtë regull i jonë, a? Jo, i kuj regull ashtë jo pasë tërtia që nga ka ka për rrugët edhe projnë atë dhe, dhe rullu mejtë, dhe... i kuj regull kja ashtë jonë? Jo, apo për në ishpjë me regull A pëmuj po ka një popëll me pënu me, me, me regulorët e huja. Pëmuj po ka, edhe pëmuj po ka qatë shkeq me flevë në tërë në tërë regula e me ju dogë bile sa amirë. Me ju dogë sa amirë. Qështona, qish kemira me regulorët e huja, qashtu qërgja kanë pa mëllësinë në regulorët e tonë, po pëmujnë me regulorët e tonë, e kjo si dhuni me ditë, ka të narë që qështjegot, njoni ti ka vellë dardhatë, për dhe vetat për të ishet në të Ti ka vejëz darë dhe ti e nosën I ka mush pas Gaj bët i ka mush vetua, bas, n -n -n për i darë dhe të vëtuva Në sabapët i shetë për dë vetët Kur gjoz ka që të senish Kjo anë shumë rruga me shkurt Na jemi të landa e besimit Me ajetet që ka janë kërani kerim Lidhe me besimin A thonë va kalet il jehudu Besimi jehudive Bazën kër e ka Dhe jehudet në thojme Shënë u e la ilahe ilallah Së ka zëtë dhe që Allah U zë muhammed i arësul Jehud në gjë mirë s'ka zot veç Allahut u zëjirin e ka gjall e pa veç dalimi qaj njeri s'ka thot s'ka zot, zot veç Allahut u zëjirin gjall e ka a ka shka me begeni s'te ki njeri ma a ka shka me morë ma të ki s'ka shka me morë të ki si t'mirë është pite qiki ke hum me ta ke hum si aj pëjtja juve e ka renin Ka tan ku kanë rrit këto njerëz? As kanë këto mëna, thon njëri, po këta as kanë lule më, as kanë dietara, as kanë këto shkolla, as kanë universiteta, as din shkencë këto njerëza. Ku kanë rrit? Ku kanë rrit kjo kom? Aq shumë karim, thon. Uzairi është gjali i Allahut. Wa qalat il-yahud Uzairu ibn Allah. Çe ku ka rrit blave jam i dosh. Aq shumë lek. Aq shumë lek. Qetë nvarë. Në këtë kontekst kësaj pune, kush ta ban shërbetin? Kush shërbë? Për vitin 1945 deri në vitin 1990. Unë mendoj se ka qenë 40 vjet këto. Në rregull. Çdo kush ka dashur shërbim në mënyrën e vet. Çfarë do i sin ato më abonave? Deri ku na citon? Na pronon terati që niheri jori, ti ne ka vizitu çapën. Jo halim djetar, për pak edhe djetar, e ka vizitu qabën e azma haqjit, ma si shumë njëz haqjit, për i dalojnë ka njërë pjati me qireve, po lej haqjit, lej njëzit qire, hojë gjah, hojë gjah mudërrisi, jo mudërris me të, po dhe prodhusi o gjallarve, prodhusi o gjallarve qire, në trojët e tona, i cilë e flatë gjuhën të ton, në gjami i pësët, në gjami i pësët, tita, Edhe penga Mariun, son pak kan dalim me zveti tash, kanë dallim mes vete për kadricia. Hajde çetaş, jehudit e kanë fit çafër në kohën e bin e Israilit para 50 vjeshtej dhe kanë ndodh kjo ngjarje si për të shpjegojmë na sot. E ki kur kanë ndodhur kjo e kti? Në anën tjetër-tjetër, intelektual. Oth fja Allah, rëjio me nivane keni gabim. Kjo bisedë ka qenë vitin 1983. Këtë gjëllarët me një venë e keni gabim. Këtë këtë kemi gabim në? E keni gabim, se su kapë një për lapsi dhe për flete, e me shkrujtë se islami edhe komunizmi kanë aqë pak dalim sa që me e fut mesin e islamit edhe komunizmit një petë makarës ojave, cikave, ashitrash. Qa qa pej një hola të nërbet? Gjëmot, më dëgjoni mirë, një latë e kam kejtë. Islami sot me besu në Allahun gjëllë gjëllë hu e tjo qetra mësë me besu edhe ishin nga të ngat njonit qënë për gjennet njës për për pevë në gjennet a i qetri isleme e pa gjennetin mesi kur për gjith morë në fundë zarmë dhe gjëllë hemit ishin nga të ngat vështë një pejma karës bile shumë i trashe dhe aj ku pas ku kanë rëshit jahudi qishë bëgat dhe me thonë filoni ajali Allahot hasha qishë u bëgjë punë Qe që të gjabon, u zëjri, rahmetullahi alej, radhjallahu anhu, alejhisselam, si të gjithë konë për nga merë, se ulemat kanë thonë, a konë për nga merë, s'a konë për nga merë, zoti e më shirov të gjënëvor, po ka qenë njëri qen qen i ndershëm, ka qenë njëri i dëvëtshëm, ka qenë shumë njëri i mirë, që ka ndovej? Beni Israelit, jehudët, mështë i dhanë të vratit fund, mës Në brige të e lumi jordan Kushe di kua lumi jordan e di kushe di geografie Unë nuk kam besim se njerëzë qa shpila dhe din Të i banë Aliza me disa të mi punë Se shumë shum largje me pjasa i punë Lumi jordan e njordan Kua jordan e si më sardin, jordan e ashtë nazi Kufi me Sirinë dhe Saudinë, Irakët edhe Israelit Në regullë tra Që lumi jordan Ndojë një një njarje shumë më rancinë i historinë e bene Israelit kërë të shfarosët të vratëja Allahu Gjellë Gjelalu i cili sirke për marë e mirë e indalojë ke njerëzit prejtë keqësës për të të të të njën këtabë sa Allahu në kërani kërim inna ndallët të vratë të fi hudën vë nur sa une e kam zbri të vratën ta ka pas u dhëzim edhe u dhërëfim edhe drit humbi e banën rëhbanët e ative e shka banën Allahu Gjellë Gjelalu në luftën e tila u zhvill Prej djetarve të jahudive Prej djetarve të sinet e njëpshin edhe e dishin të vërtetën Mirë po të disa kishin nik me të vratin Një numër shumë i vogël Prej luftës rëpët ju shvillu Kishin nik me thë aradve edhe romadve I kishin nik Kishin nik me gjithë të vrat I eshin në shenë shpela <të të të vratin> Allahu gjëlle gjëlaruhu vë gjëlle shanu Uzehirit Ja ka quni me lajke në formën e njeriut vjetër I ka thoni ja uzehirë du është me shku të erin s'ka i të lumit me një dhenë a gjithë të të takoj zdi kanë gi ka disa viseda me tje ka shku zejra alë i salami deri të lehre lumi jordan edhe atja ashtë taku me një njëri ka thonë mdha me hangër diç kanë goj kishte qenë në formën e prushit e në zerë kure kreva atë e unë në lezova të vratin komplet që që ka zbrit Allahu gjëllë gjëllë gjëllë huve gjëllë shanu deshti zote që i libri Allahu Mëshume, dhe më shume d e pas taj kur ka narë prej shpella dhe ata që me të vratin kishin jik e gjetën të vratin bash qatë uzejri që e këndonte e gjetën original me ate që e kishin me veti pra, kur e pan jehudët se ki njeri se ka dit të vratin ki njeri s'ka qenë në, në nënhijet e li ajetëve nënhijen e fjalive të t'i kitabi edhe po e din original si ajë originali që e kemi na thanë, ki veç gjalea lajtë kanë e pat e pat që shumbët njerës kanë dëgju me njerës kanë dëgju qërë njerës të të të më megoj ku ke gjë ta kem të vorizdojtit ku më rëndo agra e pat që shtaja qata e pat gjëmatë jam që shharotë Allahu edhe që shharotë e nga meri që shharotë e vërtita Presë për më haru Allahun, elaj vërtetën, për më elan besimin, me dalin çetar lond, ta kishën në Ermen, të do të qier punojnë në krijën tonë, e ti ndoshta ndosh që hiç se di se qier punojnë. E qier punojnë deri në 400 vet kanë kondicion. 100 vet kanë kondicion, me ndjekni program, një platformë e mësërmami me dalagje. Pse 100 vet kanë thonë, kur mos bani punë, si muslimanëve për një herë tju thoni mos rri musliman, po jo. Ajo që muslimanët të indzerë një prej fes, ashë mirë që të zgjatë ma shumë se 300 vetë, për shkak se platforme e sila zgatë ma shumë se 200 vetë e 300 vetë, ashë e pa kuptush me për generatat njënë ambi qëtërë. Kur zgatë platforma, o, o programi, janë midhve tisë muslimanëve, për me indzerë muslimanët prej fes, dhe dhët vjetë shumë generatat din shka pëndod, edhe muslimanët të kurën në bazën e vetë, rinë muslimanë që ka janë. Por kur bërë programit, mas 400 vetëve anëmi këtë medalë, ku kanë ato qëfë, atëherë 50 generata ka vëzujtë, kalojnë në për një terë edhe me dashtë me i bindë hoxaj vetë, se kjo pëndurë nuk zonë besë se se kanë pa këjtë programit, ja kanë pa vetëm një skej. Ja kanë pa vetëm një skej. E pra, generata ju një një skej, generata shka venë mas neve një diskej edhe ato nuk besoj se shka pëndurë,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 edhe nivellin e mesimtarit para gjashot viteve, shfare ka qenaj, edhe shfare atasht, shka ka dalim, nasë jemi mira, mirë jemi na, na jemi shumë mirë, po me një dalim jemi kreative tonëve për para, para nëshin vedve, a i para nëshin vedve ka pyt, ho gjohë, qish me u fal, ki i thodit edhe ashtë musliman edhe pyt, pse me u fal, a i ka pyt, qish një not, ki i thashtë pyt, pse me një nu, një orë i ka pyt, qish mirë të abdest, Aki qëtri tash edhe rri muslima në dhështë, e pse bashkë me mëra, abdës, hajtë, shka ka? E shkam ka këraj, pëse me lo? Shkam ka, shka kur gjoz, asullës, asu kam drua, shkam bo kur gjoz, se me lo? <të> pra, e, pat për, për gjashtet veç ka ndonë, që shtu ndonë? Së kur ketë shka ndon, ndon. Ke se ki mërë dhe ashka ke arë të riktu, e ke kuptu ka ke arë të riktu? Se ke kuptu se platforme e qerve ashë për 300 vetë me mëzirë për i dini, jo për 3 ditë njoni ja hek murit tonë një tubëll venë gjëmatë i joni e këshirë që stë thot hoqëja ngrën zonin këpë qilës e, eh? ndër tësë tonë qërët një tubëll ja heken qëtë kejt milet i milion po so. qëka ke ngrëjt be zonin po një tubëll ja kërët, mësa po betë helbe Amasato a mësa tora helbe së të po jo, sa tora a më nësër be e nja, një tubëll, së po hajdo, le, bol vinë qërët, ko e shopin popullin tonë se i kanë hitë njërit vetë në qafë, thoin pra pa mikor sukses, mas nizet vetëve qëtërën tubull e kja. Ja hekën e dhe njo, mas nizet vetëve si janë të njërën në gjami me luftu, që kanë luftu për tubull e parë, ato janë qërë se se kanë më riket përën kura hekë, thoin për abën me e kimi gjetë, që së me një tubull të hekë me së bo beti, e gjetëm me një tubull të hekë me pas karave një, me së kara bo beti, e Këjtë generatë mas generatë e thujnë na që shtu e gjithëm Që shtu e kimi gjithë më së bo beti sa bo kur gjo Maj së mramja ato të mramt Kur ta gjojnë rëjnë në mram të të igla venduar Atë rëjnë në mramt thujnë ato A bese si ta hekëshe dhe këta së bo beti bile Dë një harë barë vakin i tre e maruim këtu Edhe më letë që me kanë hekë ato qërë E maruim një tre Qa jo e reja ta shë e jotja që aje pra e reja, nësën shë joqë. Pra që kë gjëmotin dërshëmë, e patë kur, e patë sa duhet me utraftu për me, e patë sa duhet me utraftu për me dalë për i fesë. Sa ma si kipë e dika të vratin, e se ka ditë kur, që ka që mirë, sik i originali, veç zare, Allah u gjallit vekja pas ka mëzua e pas ka gjallë. E ta një mo, për me hekë këta që ta shkuitja juve, ju një bo a dhe me vetë. Për me hekë, Jo me hek, po e motivojnë, e stimulojnë besimin. E stimulojnë, me shka e stimulojnë, me shka? Qe me shka e stimulojnë? Me rohdana edhe me prifta e stimulojnë. Në kathira me rohdanim, kja nuk e ja kulune e valen në simil batil me kuptim për e thamë. Par shumë pasunijën e hanë prifta të ative prej gjematit musliman, prej gjematit jahud të ative, shumë javë hanë pasunijën gjemat të ative nga bimë. Mirë, që shë anë ato pasuninë? Po ja për shemë, bo slojnë ato. A të ka tek baba, po... 50.000 mark. Qime si 50.000 mark? E po për me vëroze? 25.000 për vërin, 40.000 ishka s'ke paguj, 20.000 ishka s'ke dhonë këta, e të në ajë shka banë. Shka me bo? Terin 200.000 mark, po del një gjenaze, dikon për një. Thu e ti, kjo ka naftë trishtim edhe thuj, kjo ka naftë trishtim, Se kjo është e vërthet Po ki trishtim o gjema tion Ki trishtim ka njës me kaluet Në radhët e tona Ki trishtim ka njës me kaluet Në radhët e tona Si vetë në këtë vitë Në 1997 E lajmërëj një musliman shkup Shkupi pitenua i ka 37 km E lajmërëj një musliman pitenua në shkup Tha kam shqit Tho so, kam bit pazar gjithë verën e lume I kam morë një 1500 mark pare Adhich kam dhich Baba Hoxha Milipi Mësë ga bojmë dë nisen, insha Allah kam qëkru me këto Mësë ga bojmë dë nisen, se të rethojnë halkit hoxha me numra kubi ma i menë këso Dicin mark për me lo Nimi mark të butin Adhë nimi miljard të mpalli Sa pare bojnë se di Nimi miljard të butin Se kushton qajo taksi qash shtrejt se kam qar Pite gjamija jonë taksia e vorave me kushtu nimi miljard të vorave ti benedisha pëse pëse dhe e qastrej të butë nimi miljard edhe tri nimi miljard qelimja pra Allahun kur alikerim ka thon edhe të, të shkru në fun i ka thon këto pakja e ka shkrujt aj gjali këtu në fun të saj letrë në fun të saj letrës e ka shkrujt ka thonë në filan gjamiën ishte kasaphone e vërtit kejtë parën që ka i pitova mi muren për një verëshejmon për dhekën e babës o lazer e, pra, e huja pra po dhe përtoj ka në radhët e tona si mësë kemi të razut e huja po dhe përtoj ka të po na po bashmi na në tabiatin tabi e huj na po dhe prejshmi si, si masjerve si, si, si, si, si mësë i morën në regullorët për i këto E tani jeri prom ka pyetë shkop. S'kamë bë me juve haxallarë. Thash të mfalës, me neve haxallarë ti hasni punë sekje. Dil çati ho, jos ia pjanë 6700 dajak e ke bëtit punën tonë. Po patosh do të merre o burra. Do të merre vallai do të migra dajak. Vai nuk ha ai kriminal ajon, kriminal, kriminal. 3000 miliard nuk e di se vojnë më shumë se nimi marë para, po. Edhe dishin që 1500, edhe 300, edhe 400, dini mark U e burat dini mark me dhek baba me të kushtun Këtë dina, fu, ku ki pa ndu një kështu Kja vetëm të jehudit Pra, ku nuk e kam qëlimin une këtu e kam qëlimin që tërkun Qëlimi jonan, këtë dërthodin lidhe me temën ton Apo ka lojka ta bia ti hujtë na Po ka lojka, po ka lojka Kur ka lojnë kur ta zavendsojmë na Kur ti lishojmë na ullë Kër t'ja qelim vodën t'abijateve huja me një të na. Kër t'ja bojmë hizmetin, hizmetin kër t'ja bojmë. Qështë ja bojmë hizmetin, na si ja banë bujë, ku hizmetin dujit pak kër e ka në vi, shka i banë. Pak ujnë vi kër ki, shka banë t'u vadit. Vien, vien një e këbarin, vien në ujdis, shaj pak më rije pilatëm, mësë me pasë vien në ujdis me kur zmenë. Edhe na ja kemi bohë hizmetin për vi për ja bojmë në doke. Zare, U jomaati mos po kanë drejtë, zëre më drejta, me thon, s'ka an boh to xhallar kështu a di. Zëre mos po kanë drejtë, më drejta, me thon, e çes po i du de filan hoxh, hajde çe çes po i du. Mos po kanë zëre drejtë, albet më drejta, me thon, e çes po i fa alla pilonit, mos hajde, shkon me zor. Çes çes çes po fa. Po thon zëre mos po i fitojn drejtat, por ju mosëm kërnoni më thon se a pesha na u banën drejtat xhiqiri qi pa më paqë me më dal. Jo, na, këtë sem, si, na. Na të gjithë kemi vënë me upërmirësu shumë. O djalor, at kan halave në u përmirësushum xhamati, kan vënë halam u përmirësushum. Allahu jelle jelaluhu mesti dhe s'i fusin po që at vën ku kemi na u përmirësuat na ndihmon përmirësim. Shtej shtej dalin prej ktildeve e ndërteseve se kuritemi para Allahut apo kuritemi para pengamerit e xhamatis tonë në sirafe. Dimi Mark, me deg baba, pse ka deg baba dimi Marka? Unë po vesh pra aktuall e po mbilli kët famë habiti çkur këtu në mes që e futëm. Po vesh. Kur desë baba tja duesh mu denu, a duesh mu ndihmu? Unë e di, na e di, pika anë a fesë ton, se duesh me qenë ndihmuar, dozare për din, se duhet me denu, atyri në që e ka të këtë baba, që ka së denimin së dhe kje? E kështu pra, ku ka kështu? Kështu ka nërgjade, kështu ka nërgjade, na jemi përmi gjade pra, edhe insha Allah si të hapër, se dojmë me me me mëgjade, Do me <tokaj> eh? shka i më merr për migjadin. U qalet el jehud Uzair ibn Allah u qalet el nasara el mesih ibn Allah punon e jehudve çis kam thënë çafën. Shkoj. Të bël deri ditën e sinxërtit kam s'kam më fol. Për çka pjesën e ajetit, deri ditën e sinxërtit kam s'kam më thon. Po unë ju kam premtuar se këtë shkurt do t'i kalojmë me pas diçka nga vërtet xhamoti. U qalet el nasara el mesih ibn Allah. Kristeran. Isa arjalil al Allah. Allahumma la hawla wala quwata illa billah. Isha arzija li Allahut. Po kë ku kan si ato mo e po të ai të ai të ai fënëti në goj. Po kë? Son kë Allahu Kurani Kerim absolut son kanë xhet as në çastin çast i arsit e kalc i yhudit. Kto pati arsit e sa. "La lika qauluhum bi afwahihim in yaqulu illa kadhiba." Fa fjal prej gojes. Domethën, çka thoin fjal prej gojes Allahu Kurani Kerim sa njoni që a gjepiloni ishtë që qështohet dhe kejt ma. Fjallë prejgojë, dhe një ke ka u nëmbjë atë të aihim, ju dhahi unë, sa allahu gjëlle zhelelu, po i futin njerëzhin shibe, po i futin njerëzhin dhishim. Po njëra, aska dhe një njëarje pak, që andonë njëshka, dhishka pa qëtër me pas ndonë, po ka ndonë një njëarje. Janë organizu jahudët me boj isë në nëzulluk, me amor me amor yeten ian organizou Allahu Jalla Jalaluhu ka bont veten wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin ka vona ta por organizoan me boni pul Allahu Jalla Jalaluhu ka voni por organizoan bita organizimi em fitot su ka vona Allahu Jalla Jalaluhu afesi ta vendosi un la yodel nfun pa وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبيا لهم اصيه كان برا اصيه kan gunju اصيه kan fur اصيه kan lid اصيه kan guzdu asnjanya kan dofta ju do kative tha allah xhallal jilalu ju do kative se e banen e jehudet pra tan kemi kor sukses kristerat tan kemi kor sukses paska vdek alay salam paska vdek paska hin tok pa nei 3 dit mvor Tënë e paska dalë Mare me menë mo Kish nejt 3 ditë në vërë dhe kish dalë Si ajo që i kanë pristin Ajo që i kanë pristin Kish dek Tënë e një ditë e ishte që kish të arë në kafe Ku ka nejtë me shok të vetë në kafe E dhe shok të vetë kishin arë në kafe ati E kanë bom muhabet Njarës kish full, ajo s'kish full Tënë e dikur ja kish njës me full Edhe tënë e kishin bom muhabet E kishin bom muhabet Maj sëmrami ishin organizu ato me e njëni me kërë, si qëra hare, e qëllë me kërë të dira, prit, prit, prit, prit, s'ka s'ka bërë, i thëjnë bëvëzbët, herë që i ka pranë, dhe që i ka më ka dikëmara, po në no, ta s'pronë nëm pranë, piko, po sa, kur shkojnë të vorat, a i buri jak i zonë jak në ne vetë, se s'të, e kur shkojnë të vorat, jak në ati burit për mi vorë, dhe me, ajo kur ka hi të vorat, e kishlonë jak në në mantep Falë Zotit, forkanë mzatë kodën i parnë. Edhe s'ju ka dashja e yakna. Tonëm shkoi mendja ala mafell, falë Zotit, picën e mlive si tiet mutlak mzat ata të nivr. Ska nevojë mumlum. E por çafe kalon kët yaknën për yoshta, kët djonan rregull. Edhe shumë njerëz sonë prej xhamatisun, të cilët janë mendojnë se janë musliman, edhe nuk besojnë po bin shibe, waman waqa fi shubuhati waqa fi al haram. Ka vonë për mëri kush ben disim karan haram. Kush të... A thë o gjokja, a mujtët me kënë për një me? A? a beson të o gjokja, a mujtët me qenë për një me? A të ka dhe një shka? Që shtin radhët e popëlit ka, a si kastrave të të lakumë? I bojnë këto punë më njërë perfidët për soshën, ta hupin menëm si të ishe muslimani dobat s'hasa, si të ishe i pashkollu me i palezumë, që është ka bojnë? E jojn miçik në Keç Kosovën dikon shai ka ngjarë asaj. Si ta çojnë te salloni i kozmetikës, Talin. E ta vojnë bashti ajo që ka, ka pas dhëk para 3 muajve. Ja veshin bashtasat ata asaj. Edhe e jojn me zonë si ta si ajo, e thonë e luin këtë loj. Tërdërat të i njëri, e luin këtë loj, ai shkon me kartolajo del shkon shtëpi vetë, edhe e çojnë atjakën te vorrat vetë lën anto, edhe u i di sot kjo fa prrale, i stu vampir. Pse kështu? Pse kështu? Ka thonë Allahun kur anë i kerim. Na, kur gjosh folmi pa orientu, na kejta argumentojnë me këta. Kejt piktur e argumentojnë gjonë, ka thonë. O dëllë dhina këparu lëvje ruddunakum andinikum. Dojnë atë shka s'janë musliman, dojnë atë shka e kanë në në dhe në feth, me ju qitë edhe juve. Me ju qitë në në në dhe dhe. Ka shbo për përgjët, se prq apo hasden hasden mundi anfushem jam kan xelozia djebot qe thua allah jalla jalla kuran kerim jam kan xelozia pse keni durim ni muj ramazan mendju fjalen e allah te me bo ramazanin me bo ibadetin me bo namazet me qen kom xelozia jam kan nga xelozia jam boin kto pralla ma shpine me jo nzer pra i fes me mjeshtri se kur kus patfan thu i ska zop patavan qe na kurkush po ci si pralla sa Isa, paska nejë tri natë në vërë, të ne ka nëquë. E po kjo e premja jahudve, kjo shka dulë kjo? A, kjo e premja jahudive, kjo e premja Isës, që e ka dirë gjakon për i qafe, ki gjaki që shpojet pra, ki që uqumo, kja i gjalë, e prejnë, hini në vërë, tri natë, uqu. E që shpi i gjalë? E gjaku, gjaku, shka pojet të mune gjakut? Kush pojet? A, ta, gjaku a shumë interesantë sa me atë gjakaj, në gjë mirë, me atë gjakaj, i ka lokej gjunote pasarseve ati, i shkatë vojnë të rritë ditë në kiamitë. Se? A i elfedi, a i kurban i, i pasuseve të ati, i avkala gjunote dhe këtive shkatë vojnë të ma. Do po, të mloja mara kur pi bojnë, do të mloja a, për do të mloja kulaja. Shkojnë bedi për shemë, o la gjithë të tojnë, shak e bojnë, e po kam hëngër kumë la të kumë la filonit hajde, hajde o prastës hajde i bistega, hajde hajde qëko se ti kemi fal hajë qëtri i ka pak matë mëdhoj a gjëno obnikacore dhëtë ki, dhërshë me shku a gjënë prezren të ajë gjallit qudive a gjënë dhërshë me shku e shumë të mëdhoj a pra në Rom Rom dhërshë me shku kur qëkojshë a gjënë Rom se po më venë marë piktiz përsej kameres kur qëkojshë në Rom ajaj, edhe të mo, kej gjënojt moj i kiti lame. Ski s'ka metë mo, kur gjohë, temin, së kur a ditë shka ki le, dhe po ki ujtë shka pra me konti dë një, shka ki ujtë, ki, shka metë pijakit ati. Shka metë pijakit ati. U e bura, o gjëma të jam indershëm, kërkanë s'pe në në që vojmë, se s'kemi drejta me në në që mu, na po vojmë s'jegime, si na nuk kemi drejta me në në që mu kërkanë, po kemi drejta argumentët me i g me i par argumentët cëli ka më të forta mirë këto ka në qështu e na që shemi pra ne edhe kush ne i falë gjunat na asë bojmë gjunat na bojmë gjunat në të dit vetëm se Allahun kër arikerim ka falë o robë o muslimat tonë ti në se je i Allahut edhe je a, a, pasur, pasua si Muhammad Mustafa edhe i sunetit ati edhe gabon tani banë punë të mira dhe gabon thuj kur të gabojsh astak firullah s'ka shumë mjeshtri thuj astak firullah Pësë i me zemërë, së këfërullah Më njëherë të fali unë Sa Allahu Jelle Jelalu Kuj ju ka zonë kompetenë Sa tjetër kuj me i falë gjënojë Përbashë Allahu Jelle Jelalu A i falë gjënojë A i falë gjënojë Edhe u këri Pëse bësh Unë të është për shkoj për më lakë Pëse Allahu me pasë gjallë hasha Për foli si pasë gjothë ative Pëse me pasë gjallë, shkaj dhudë Neve, shkaj në dhudë në gjemë se na kemi gjem njeri martohet edhe martohet me një dëshir prej dëshirave kreësore që e ka Allahu e vlat t'i fale e pëse t'i fale e vlat kur deshe ki me me thaj hajde s'ti i përdorë mi pra të terminët e gjemot terminët e poplit a ka filoni, jo a, plakat pa ti ju ka shim hisja ose qeprit Pa ti dëtishimët mo hisja kuku, dëtishimët. Se hisja modhe, dishnik në grubinë. Hisja modhe dhe pushimët, Allah, Allah, se shimët mo. Pushimën 40.000 hotele, pushimën dimi bonka, pushimën 1.000.000 autobuse privat, pushimën fabrika me 80.000 punëtorë. Kërë i shpushimët, kërë i drunit, një lopë edhe një bulitin gjithëm, pushimën. Hisja ju shimë. Pse këtë njerët harojnë a thuë? Se me vdekin e ati, ajo më dërtesja me modhe ka morë fund, me vdekin e ati, ajo më dërtesja me modhe ka morë fund që na kemi dëshirë, a i ta këtë marë rrugën për në gjennet, nuk bojmë bësit për ata, hisja jo shimë. Pra, martohemi edhe bojmë fmina me apreteks se mas neve tjesë e qetri, a nëshkë e vërtet ajo? Me me, thone, ka ona qetërsojt, a ka lomë dikana i kurdishë. Po, e kalon një gjallë shumë hajrli E kalon një gjallë Pra, pas kalon diska Ose alat i kanë, e kalon një palangës E kalon një zahmeta Fyudhone dhe qerve Ose pas kalon kur gjondoraj babe Pra, është pjala me leone Dhe mës me leona, po Po pysim, une alat kam dalë këpë dube dalë Allahu gjelële gjelalu që i poshej Kën këtë e pas ka një gjallë një një një dhe qetri E aj Allahu jonë, ku atë u shku A i qita lojë një një manë وقال قفان قران كريم متخره الله من ولد الله جل جلاله لكافمي اطي نكيدور فمي اطي جمات اندرشم احيس يا poesia متا الله جل جلاله احيس يا يوبات يكاثن قران كريم الم ترى كيف الم ترى ان الله يسبح له من في زوره النور يسبح له من في السماوات والارض Aspe shafë se Allah për i ban të spi dhe për e madhënon shdo gjo që e ka fal zotja. Vot tajru sa të fatin edhe atë shpejzët nair me kratu fluturu e bojnë Allahun gjëlle gjëlelu të spi. Jesë gjudu lehu shëmsu, Allahun gjëlle gjëlelu hu hu i djeli i bëndës e shdën mënirën e vetë. Allahut i bëndës e shdën e hanan mënirën e vetë. Allahut i bëndës e shdën e gurt edhe pëndë mënirën e vetë. Edhe shtëm dhe ti bojnë Allahun gjëlle gjë që lehu ma pi sëmawati wa ma pi lë ard të tijan bi qila nën qila në bitok edhe nëntok e thona aje nëksan shakish pas nëksan e thonë i gjahle apo që mi dhut ti je po buhe po qëtrit po në ta letës u punën edhe mës me tushim hisja se ku buhët dhe apo Allahu jelle zelalu dha inna wakalet il jahudu inna allaha fakirun wa nahnu agnijat jes var por ya nyaudit ka von Allah Allah as i var por anaimi zengina yaudit fa Allah jalal jalalu in Allah ya yunan antum al fuqara ila Allah o nyer sejith yenit var por fara Allah in Allah huwa al gani al hamid fa uni ampakhnik uni ya ma yiu falem ndorai nase dini me ukthite on uni ya falem ndorai wa kalet il nasara il mesihu ibnullah dhe li ke kaudon bi e pahim allahu gjell e zelalu të përdojnë krishteret isa ashtë gjalli allahu isa qka është isa për nga meri allahu gjell e zelalu bashkëti për nga meri jon bashkëti muta bashkëti ibrahim për ka vlerat dhijet muhammedja ashtajit të gjithve po allahu na nuk i dhalojnë mbësi masjonin nuk i dhalojnë mbësi masjonin pra defekti kuash defekti ku ku baka Defekti i parë, përmës me të planu punën, edhe mos qen, me qenë, mos me pas mundësime që në ardhishëm, është ti nëse besimi nuk e ke sqarru. Nëse me besimi nuk i ke gjona të qarta, ta besosh Allahun Ia, edhe ti besosh pejgambera të gjithë mërë, si pejgamber, edhe jo si pa prallë, jo si pa parulla, kalca, se tani punën e tua shkojnë kët, punën e tua kush shkojnë kët. Dhali ka kaulu mbi Ibrahim. Yudahihun ka ulal ladina kafaru min qabl. Çat ç ç bën ç e patan fut çër përpara, çat po e futi edhe këto. S'po mbarojnë gjon. Dini kriteret më kë ka bazën? Kriterizmi kë ka bazën. Kriterizmi bazën e ka prej investimeve vetvetes, prej aktiveve i dhujtarve, prej aktiveve fotografive përpara që ishin. Thuhet se prej Indi e ka rrëtin. Mir po e vërteta Andrishe. E vërteta Andrishese ndokë kemi shpjeguar shumë herë. Ka një njerëj e ka imin Bolus. Ka lindur në vitin 44. Pas e erës, e ta që era, pleqët e dinë do kështëka, era, era nuk ka, shka, këtu se kemi për qëllime era shka prindë për, a përbëshia së përbëshia, po pas e erës do me thonë pas e pokës, prej kur a njësë kalendari nja, prej asoj ditë e abonimi e 1997, pra 44 vetë mas që asoj date ka lindë që ki njëri, a isa ali së ramë, si pas argumenteve disave dhe shumicës, kuri ka pas 3-3 vetë, angrejt prej toke, Ka ulëmojën ytë, 30 mbaj viter ka qen, po 30 30 ka ul shumica ulëmëve kanë thon, është ngrejt prej tokës. Uh, Muhammad Hamidullah tani herën kongresin që u mbajnë ditëlldorh ku kemi pas ku kemi pas edhe pjesëmarrjen ton për punën islami din shtetnor në Gjermani, ai tha këto. Tha se Isa nuk ka pasku për zbritjes injilit, i cili ka zbrit për një ditë, për një orë, nuk ka pasku Allahu nuk i dha musade, aty içi me nejtaj në tokë as një ditë. Edhe kurash ngrejt përpeta ngrejt me gjithë timxhilit, ashtu si nuk kanë pas rast kriteret ta dinë as një fjalë timxhilis ka ka zbrizotë del gjële exelalu. As ngrejt përpeta me ta, komplet çish ka ardhi timxhili, hala pa sqeguar ka shku me ta përpjet. Kjo as e vërtet e pamohusme. E tash pro. Në vitin 30 e tra kjo punë kanë ndoll. Në 44 lind një njerëj në qytetin Tarsus Siris e quajnin në Bolus. Sa vjet mas ngrejtë fitet ka lindti? 19 vjet apo? Një lotë vetë Mas një lotë vetëve, hene s'ka njësë murrit Ka qenë shmi, e dhe dhe vetë Qëtë njëzitë e një pra Edhe dhe, dhe vetë qëre a shkollu Tre otë e një Lej i këto, shkollën filore Katër vetë e ka krinë tarsus Edhe katër vetë që ka i kanë konë qërë arshë gjimna E ka krinë qitetin antakin Cëllën qilë, qitet e ka sërë Turqia Me zullum të marëm, prej botës arabe E ka krinë antaki Prej atakis, ka shku në kubros Në Kipër ka, ka thonë ki njeri që ati poplisht ka e ka në gju se unë e jam njoni prej dimlët në zonësave tisës. Hajde tash pra. A ishka ka linë njimlët vetë masisës a mujnët tisës me ubonë në zonës. Së mundët të bura. Pa ashtë në gjikisht që i së mundët. Unë me vdekë si vetë e njonë shka të linë dhe maslimat vetë dhe me qenë në zonësia. Ma mundët? Së mundët pra. Që shtu ka rejtë ki njerin kë brosë. Në Kipar, Dhe njoni për ative dimledve Havari jun, ju thot këra një kërimi Në regull Këtu ka nejt divjet Mas divjetve dhe latin Rinnë në mujtë parën hare Thotu në jam Isa vet A paska rritë për zbit Shënimet e këti i marin me, vru, me vrull E dhe me zell Kejtë shka ka foljtë se Isa Prej, prej në mujtë në usimin e parë Prej atine u thonë në rob Edhe në romë mo Qa që i rritë të menja E thot jam zëtune A djerrë radh me druna prej romanëve mirë, edhe kthan prap në Atin kurri 9 vjet, pas 9 viteve me çatarena vdes, edhe vorrosën në ujëratën Sicilisë. Saklijë arabisht i thojnë, vorrosën në ujëratën e Sicilisë, i ra me druna dhe ajë ka me sot. Prap dini krister çike? Çike ha dini krister? E kur thojnë, kur thojnë do, do do filozofa, do. Të mpalni, do filozofa. Kur thojnë prap atose Faja Islami është mir, e mirë, ama Pjazia e be vëlla, Pjazie çfarë na duhet? A është ka Pjazia është na duhet? Na veç pi Evropë, doj e, e krishterizmi anë midis Evropës pikash praj. Tarthu si kuash, Antakia kua. Kto janë këtu në Azi? E Islami prap sa është për Aziën. Islami është për Ilahi Mahfuzit, për për i qjellit, për për Ilahi Mahfuzit. Islami është dini Allahu xallahu xallahu is brit or partmiran ë çdo njeriu te cili jas mosliman edhe te mirën e ati qi nuk jas mosliman per te mirën e kafshës edhe te njeriu thon wa ma arselnaka illa rahmetan lilalamin kemi shumë mshirë dhe rahmet per njerzit mshirë edhe rahmet per kafshat mshirë edhe rahmet per malaiket mshirë edhe rahmet per gjinet mshirë edhe rahmet per bimët edhe per pemat edhe per insektet mshirë rahmet edhe per at peshkun kur nxjerrat prej deti rahmet edhe per kafshën kur ta prish per gulën tone rahmet per çet botrat kem i thotha allah xhellal jalaluh me ka kitab oz zap prej mshiras prej ahmedit tan mosnad aj asni hare prej umetit muhammed musafa mosnad aj neve asni hare ne ban tumundr te jetojm sunneti le atina e ban tumundr te vdeshm sunnetin e ati edhe ne ban tumundr te tahim xannat nen bayrakin e atia rbe lalamin lillahi al fatiha